ništavnim maleškim grijemom, a to je kod Allaha uspun uvediti. Zato je na nama da na te stvari upozorimo, a zatim da ih zahvatimo, ne biti se moliti. Prva stvar, alhamdu bihlaj illa, zakljetva nekim ili nečim minulom svišenom Allaha uspohanu, hvatanom. Drage moje, braćo, znajte, мам строго запрет zaketa svojim vijedim, niti je dozvoljena zaketa, nimetom i tako dalje, određenčiti razne koje možemo učuti kod rukio zao. Jer kaže po sami srlavi za ārani, ali je ono se vrdu, kaže Allah on zbrojno zabranjuje da se uvejte odčavima svojim. Kaže on im ali I se u za zamali pustiti tako da od stvari ko je ljudiči. Nakon se da je jedan mlada bio vratčo jako sujige. Kaj je pa je izašo onak, izašo iz svojga i usključ je spreo hromo občut. Hromo občut. Siroma, cilom, siroma. Kaj je toliko je bilo sujige, što ga je bilo, da je čarjetio da se ovaj z Da se zato miski, bez kakvog menja. Kaj je pa se mladko u svoj voli. Hvala korana na ljudi i papantašta. Takže popa Dokas, dokas da je u, da je u, dozbe. Morima Allah subhanahu wa ta'la, zahra i dozbe, da se u, Bismillah Hvala mi braćni život. Tako će biti financjska situacija. Tako? Dali ci europlasti, da će biti o postulini. Zjeć o to? Tako će biti zdravni. last time is that